Сонце, місяць і зорі були ніби вирізблені зі зворотного боку цієї брили, і заповнені чимось, схожим на травневий мед. Блискавки, наче хтось повстромлював у небо знизу догори. Вони висіли так, що ран міг торкнутися їх рукою, якби не боявся обпектись, бо вони пульсували, мінилися, мерехтіли ясно-жовтим вогнем. Ран, а він уже не знав, ким є, смертним чоловіком чи безсмертним богом одним є, утіленим у його плоть, мав на собі блискучі бойові обладунки з невідомого йому металу. В лівій руці він тримав восьмикутний щит із рельєфним знаком сонця, що освітить яскраво, а у правій, у якій мала би бути якась зброя, нічого нема. Ран один є, знав, що має битися, але ще невідомо з ким. Він покрутив головою в пригарному шоломі з того ж невідомого металу і побачив, що найбільша скеля – це вже не скеля, а величезна велика матір. Вона сиділа на кам'яному ослінчику, а вкритому дрібним, проте дуже невмілим різьбленням. У полах своєї широкої сорочки мала крижану брилу, в якій ран розглядів замуровану сплячу, але живу, це він достеменно знав, оголену красуню, дуже схожу на леду. А в лівій руці великої скелі матері Дрімав згорнутий калачиком стародавній змій. Ран зрозумів, що це і є його головний ворог. «Чого ти тут швендієш, нерозумний сину?» презирливо запитала Рана, чи одного є велика матір. «Я прийшов по своє законне». Вимовив ран супроти своєї людської волі. «Я прийшов по владу, по жінку, по перемогу». «Шмаркати ще!» – пирхнула велика матір. «Стулий писок, жінко! Хай і велика!» – погрозливо кинув ран. «Бо, Бо що?» – велика жінка знущалася. Ха, ха Відмовишся кашку гамцяти?» «Мовчи, жінко!» – вигукнув ран син. «Ні, я буду говорити, буду!» – затарахкотіла велика жінка. «І нічого ти мені не зробиш, шмаркачу ти недорослий!» Ран справді нічого не міг зробити цій сварливій бабі, бо не мав жодної зброї, та все ж вигукнув. Я вб'ю тебе, велика курво! «Що ти сказав?» – визвірилася вона. «Та я, Лафоне!» Вона почала розшторхувати свого напівсонного змія. «Лафоне, вставай! Робота є!» Змій ліниво підвів голову і розплющив одне око. «Яка ще робота? Я відпочиваю!» Ставай, лінюху, вставай на смертний бій, хіба не чуєш? Чужим духом пахне. Людино подібне прийшло Йди, побий його, заодно й повечеряєш. Змій повільно почав розмотуватися зі свого клубка. Ран був не проти битися зі Змієм, але якби ще мати чим, хоча б. Якась кам'яна сокира завалялася поряд. Змій тим часом став у бойову позицію, загрозливо настовбурчив ороговілий гребінь на потилиці, люто витріщив свої червоні з жовтими котячими зіницями баньки і почав затяжний вдих. «Зараз видихне вогнем», – збагнув Ран. Прикрився щитом і ще раз гірко затужив, що немає ніякої зброї до змія. І тут подав голос той, кого нарешті розціпило. І він уже не кпив, а цілком серйозно сказав. Твоя зброя ране. Ось ці блискавки, що звисають з неба. Бери по одній за хвіст і метай у безногу ящерку. Та гарно пільнуйся, щоб вона не обпекла тебе своїм вогняним диханням. Ось так вони й билися. Змій поливав рана вогнем зі своєї роззявленої пащі. Ран захищався щитом. Рукою в залізній рукавиці досягав із неба блискавки, жбурляв їх у змія. Хоча великої шкоди тому гадові не завдавав. Плазоняка мав міцну луску. Велика матір бурхливо вболівала. За змія. Нарешті ран поцілив змієві в довгий роздвоєний язик, пришпиливши його блискавкою до землі. Змій не міг підвести голову, тому пускав вогонь у річку, від чого червонява рідина Закипала й виділяла багряну схожу на туман пару. Ран цим скористався, відклав щит, висмикнув із неба дві блискавки і, криючись у тумані, підкрався до змія. Той ще не звільнити свій язик. Ран вістрям блискавки підважив луску на змієвій потилиці що щосили вдарив у незахищену голову. Змій завив, як сто вовків. Вив довго, аж доки ран другою блискавкою підчепив змію хвіст, і зі словами «Жери тварюко» засунув його у роззявлену зміїну пащу. Змій удавився власним хвостом. «І що тепер?» – обережно запитала рана – Велика матір готова примиритись. «Клади ось тут брилу з дівчиною, швидко!» Ран узяв одну блискавку, розім'яв її, як гончар глину, і обліпив кригу, яка одразу ж почала танути. На велику матір не звертав уваги. Та ніяково колупала нігтем скелю і нарешті, не витримавши, кашлянула. «Ти ще тут, бабо?» Ран глипнув на неї. «Ану, бери сапу в руки і бігом у поле, до роботи!» Велика, вже невідомо хто, похнюплено почвалала по підгори. «Аран?»